Banca Transilvania îți prezintă România în direct Cu Moise siguran La Europa FM Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bine v-am găsit la o nouă dezbatere atât de nouă încât ea revine de fiecare dată pentru că, așa cum vă spuneam dimineața la Pastila Bizidei, din păcate graficul de evoluție al țării noastre seamănă mai degrabă cu un cerc decât cu o linie în ascendență, așa. Revenim mereu și mereu la probleme. Țara noastră reușește să se ridice doar pentru a-și da seama de unde a plecat și să se întoarcă acolo de foarte multe ori. De aceea, cred că va mai rămâne, sau, mă rog, eu sper să nu, dar adevărul este că, uite, eu îmi și îmi dau seama că mereu revine acea, acea, această temă de dezbatere. Este imposibil ca eu, dumneavoastră, fiecare dintre noi, în calitate de locuitori ai acestei țări, de cetățeni, de români, să nu ne punem problema băi, dar da, n-ar trebui totuși să plec din țară? Sigur, pentru unii dintre noi e târziu. Pleacă în general oamenii tineri. Deși, la valul de imigrație pe care l-am trăit în acești 28 de ani în curând de la Revoluție, probabil că ă, lucrurile... Arată dramatic. Să știți că este foarte greu de întors acest tip de emigrație. Au plecat în special oameni tineri, iar dacă s-o clotim că eram 23 de milioane imediat după Revoluție, iar astăzi suntem mai puțin de 19 milioane în România, probabil că români și copiilor, deci care ar fi avut potențialul să fie români, că mulți născuți acolo nici nu se mai simt și nici nu mai sunt așa, Probabil că peste hotarele țării trăiesc în acest moment 5 milioane de oameni, statisticile oficiale vorbesc cam de 4, dar probabil cam 5 milioane de români și copii ai lor, deci care nu s-au născut în România, mulți dintre ei nu știu românește. Dar asta este țara noastră. Și de aceea aș vrea totuși să discutăm despre această problemă a emigrației. Am mai făcut-o și o vom mai face, dacă va mai fi cazul. Indiferent ce decizie ați luat, să plecați sau să rămâneți în România, oricum trebuie să aveți niște regrete, mă gândesc. Sau poate nu. Vă invit astăzi să vă spuneți povestea, să vă amintiți când ați fost pe punctul de a lua o astfel de decizie și dacă regretați sau nu, indiferent că ați luat decizia să plecați sau că ați luat decizia să rămâneți. 037 este numărul de telefon la care vă invit să sunați în acest moment. Bună ziua, Laurențiu! Bună ziua! Vă ascultăm! Prima întrebare, dacă am luat o decizie corectă sau nu. Ați plecat? Decizie... Prima întrebare e dacă ați plecat sau nu. Am avut intenția, imediat după căsătorie, să că. Cam prin ce, an tineri, ce, ce perioadă? anii 2000. Așa. Toată lumea vrea să plece. Visul american. De fapt, după cumplita criză dintre 97 și care a durat până prin 2001-2002, Exact, exact da, Atunci a, a fost aia. cel mai mare val de emigrație, dar mai ales în Europa, nu în Statele Unite. Da, da, în Europa. Așa. Am rămas, am luat decizia să rămâne. De ce ați luat e? decizia să rămâneți? Prieteni, familii, poate grea despărțirea, mai... Ok. Și? Regretați? Și nu regret. După... După ce am văzut, prieteni... În familie dar au plecat, au plecat și n-au realizat nimic. Aș putea spune mă, în mă, ce sens n-au realizat nimic? În ce sens n-au realizat nimic? Poate au muncit și au luat o casă, dar între timp au dat divorț de soție. <laughs> au care n-au plecat familii. Și credeți că dacă rămâneau nu dădeau divorț de soție sau care e ideea că nu înțeleg? Sunt, sunt mulți oameni care pleacă în străinătate cu gândul să se întoarcă. Să muncească acolo o perioadă, să-și alimenteze familia, după care unii dintre ei se răzgândesc și și aduc și familia acolo. Da, familii care au plecat într-adevăr reunite, soț, soție, eventual și copii. Deci la orientul noastre nu îmi pentru că aveți cunoștință care au plecat și au divorțat. Am înțeles bine. Așa. Da. Nu mă bucur că am rămas. Am reușit, mi-am făcut o casă, mi-am luat o mașină, am copii... Ne permitem o vacanță, o excursie. Okay. ok. Bine. Vă mulțumesc pentru telefon. 0372069599. Trebuie să fi fost lucruri chiar mai profunde de atât. Laurențiu nu părea însă genul care să vrea cu adevărat să spună. Deși a sunat la radio și, deci teoretic, a avut un impuls să spună: Ioana, bună ziua! Ioana? Ioana, sunteți acolo? Vă aud? Asta e. Bună ziua, Sorana! Sorana, bună ziua! Bună ziua, Sorana! Vă ascultăm? Da. Eu am fost plecat uh, în străinătate cu un contract uh, al unei multinaționale și am avut ocazia să simt ce înseamnă să lucrezi în străinătate. Așa. Nu e același lucru, e adevărat, dar e o experiență. Deci ați plecat cu gândul să vă întoarceți? Am plecat cu gândul să te Pe unde ați fost și cât ați stat? Am stat șase ani în Bolonia. Ok. Și, însă în ca și produs de export al unei multinaționale care avea uh, filială în România Așa? Na, experiența a fost plăcută și am și la ora asta prieteni în Polonia Dar am decis să mă întorc pentru argumentul familie Pentru uh, faptul că am zis copilul meu ar trebui să crească în România De ce ați luat această decizie? De ce ar trebui să crească copilul dumneavoastră în România? Eu cred că tradițiile și rădăcinile aici sunt. și ultima e clar, incontestabil. Și este întotdeauna orecum sacrificată întotdeauna și e, e greu uh, să-și prindă rădăcinile acolo. Da, dar aceea aș fi fost dumneavoastră, nu copilul dumneavoastră. De fapt, mă gândesc că atunci când luăm această decizie, fiecare dintre noi se gândește, măcar să fiu eu ultima generație de sacrificiu, iar copiii să nu mai simtă exact ceea ce spuneți. Corect. Eu în România aveam o situație destul de bună, material. Singura problemă pe care o văd și în ziua de azi, și asta mă face un pic să pierd speranța de a vedea cândva lumina de la capătul tunelului, este lupta cu sistemul. Da, e principala problemă. Dar exact. Să-ți zic, Sorana, că parcă vă e cumva jenă să spuneți: Doamne, mie îmi place România și de aia m-am întors. Mie mi place România. Mie -mi România. Și Polonia nu e chiar rea. Adică Da. Bine, da. bine -bi vă mulțumesc pentru telefon nou. Mircea, bună ziua. Bună ziua. Vă ascultăm. Uh, Oi, vreau să spun că am avut de gând să plec. Așa. În 1990, după mineria de din iunie. Uh -huh. Și regret că n-am făcut o N-am plecat pentru că soția nu s-a putut despărți de Paris. Acesta este cel mai frecvent motiv. De ce regretați că n-ați făcut-o? Regret pentru că, din punctul meu de vedere, noi, ca societate, în ultimii 28 de ani, am evoluat în loc să evoluăm. Din punct de vedere moral, eventual. Moral, moral. A, altfel am evoluat, nu atât cât am fi avut potențialul, dar am da. evoluat. Din punctul meu de vedere, noi cei care am rămas aici în țară, am evoluat. Și suntem și noi complici cu clasa politică. Nu putem arunca vina în totalitate pe omerii clasei politice, pentru că și sunt uh, e clar? părinții noștri. Nu, e clar că ne reprezintă orice am zice. Adică nu. Clasa politică no. întotdeauna cu excepția unor cazuri notabile de lovituri și în special militare, dar și acelea de multe ori să știți că sunt reprezentative pentru o națiune, întotdeauna politicienii, dar nu numai politicienii, și jurnaliștii să știți că și ei sunt reprezentativi pentru națiunea din care fac parte. Vă mulțumesc, Mircea. Bună ziua, Ioana! Bună ziua! Vă ascultăm. Și noi... Chiar am dus de până la sfârșit și avem viză, am primit viza de Canada. Așa. În ce an? Sunt curios. Ne-am căsătorit în 2000 și din cauza familiilor ne-a venit să ne luăm lumea în cap. Adică v-aș certa cu părinții și a zis, e, ia, nu, unde să fugim noi? erau vreau foarte să-și păstreze influența și atunci noi ne-a venit să ne luăm lumea în cap și să plecăm. Okay. Ne-am depus actele pentru viză pentru Canada, doar că, cum să zic, din fericire, demersul durează vreo trei ani de zile. Dura și atunci. Între timp, da, și între timp am luat-o frumos noi doi, de la cuțit și furculiță, cum se zice, și ne-am făcut un altă. Am ajuns în Canada, mi am luat actele în primire, am stat doar două săptămâni, așa am și cumpărat biletele de avion. Deci ați ajuns totuși să emigrați? V-ați dus până acolo? <laughs> da, ne-am dus până acolo. Și? Și ne-am întors înapoi. Era foarte spune, frig, dar... bănuiesc. Nu, nu, nu, deja ne facusem, să zic, rostul noi pe picioarele noastre aici și nu avea rost să o luăm încă o dată la capăt. Și... Acolo e mult mai ușor din ce se știe, din ce se aude. E dacă îmi dați voie să fac o mică afirmație, sunt foarte mulți români care din orgoliu nu se întorc acasă. S-ar putea să aveți da, dreptate. e perfect, tot e minunat. Ioana, întrebarea mea pentru dumneavoastră este de ce nu regretați că v-ați întors? Sau că n-ați mai plecat, să zicem așa? Sau ați plecat și v-ați întors? Pentru că între timp am crescut, să zic la minte, și mi-am dat seama că nu ne-am născut întâmplător aici. Avem un rost. Da, și mie Chiar îmi place, sunt foarte fericită și, cum să zic... spune ne și nouă celorlalți rostul ăsta. Ioana, spune da, spuneți ne și nouă despre rostul ăsta, că el e esențial să-l înțelegem cu toți. Este o legătură energetică pe care o ai cu locul în care te-ai născut. Ok. Și sunt foarte fericită că m-am născut în țara asta minunată, pe care și copilului meu vreau să-i trezesc aceiași dragoste. Ok, bine, interesant. Intâmplător am, am fost zilele trecute în Polonia și am apreciat foarte mult faptul că ei nu și-au tăiat pădurile. Da, ați simțit aceeași legătură energetică și în Polonia? Nu, e doar vizitezi, ai posibilitatea, cum spunea cineva înainte, ai posibilitatea să vezi s-au deschis orizonturile, s-au deschis granițele. Poți să vezi, dar e o legătură unică cu locul în care te naști. Nu vă contrazic dincolo de impresia despre energii. Tot n-am înțeles care-i scopul, Ioana. Scopul? Da. Poți să faci ceva frumos aici. E o țară minunată și poți să dezvolți potențialul oriunde ai fi dacă vrei. Bine. Vă mulțumesc pentru telefon. 0372069599 Cristian, bună ziua! Alo, bună ziua! Vă ascultăm! Mă bucur că am reușit să intru în direct cu dumneavoastră. Eu vreau să vă spun că am luat această decizie la vârsta aproape de 40 de ani și am emigrat în Germania. Acum m-am întors într-un mic uh, concediu, să zic. Uh, și regret că n-am făcut-o mai demult. Uh -huh. Deși... Am avut societate aici Am ocupat funcție de director național de vânzări La o firmă multinațională Deci când ați ajuns Dar acolo N-ați simțit niciun regret că ați plecat din țară Nu, n-am simțit niciun regret Deoarece am plecat într-o perioadă În care în România Din păcate, mie Ca și om de business Și antreprenor și, Cu dorință de a ajuta România Să, să progreseze Mi se părea că s-au tăiat toate orizonturile și toate modalitățile pentru oamenii care doresc să muncească și să contribuie la creșterea economică a României. A trecut acea perioadă, înțeleg, din relatarea dumneavoastră? Că noi aici nu prea avem impresia că a trecut. Din punctul meu de vedere și din ceea ce se vede pe dincolo, s-ar putea în următorii 3-4 ani obligat forța România să crească să renască, mai bine din ce se aude și din ce se vorbește cel puțin politicienii germani care am apucat să-i cunosc și să intru în discuție țările slab dezvoltate vor fi împinse de la spate nu există uh, așa ceva aici. Cristian pe bune, okay. deci trăiți în Germania de atâția ani și n-ați înțeles până acum că dacă nu muncești, nu te împinge nimeni de la spate Către mai acest lucru Vreau să spun că vor fi obligați și românii să muncească și în România așa cum muncesc în străinătate. Eu, de exemplu, trăiesc într-un oraș cu 12.000 de locuitori și suntem o comunitate de 3.500 de români. Dar dacă vă spun ce program au și cum lucrează zi și noapte la curățenie... Și așa e mai o de altă definiție a conceptului de muncă. Ei, tocmai, astea lucruri care, să știți, că nu se schimbă așa ușor. Odată intrate, ele, de fapt, se schimbă în cele mai multe cazuri prin schimbarea unor generații. Uh... Nu doar schimbarea unor generații a făcut ca țările civilizate să ajungă să aibă o forță sau să fie o forță economică, ce modalitățile și constrângerile. De exemplu, în Germania nu primește ajutor social dacă nu muncești. E, nu e, mai, okay, okay. e mai mult decât... A, decât, Bine, vă mulțumesc pentru telefon, Cristian, nu se aude extraordinar și trebuie să scur scurtez... Uh, ceea ce vreau să completez, de fapt, la ce a spus dumneavoastră, în țările civilizate, ei au reușit să transmită niște bune practici din fere că erau legate de muncă, de politică, de politică externă, de orice vreți, de dezvoltare, de la niște generații la alta adică, de la o generație la alta, adică au permis o acumulare, ceea ce e imposibilă în condițiile în care te învârți în cerc și după ce faci ceva, după aia vine următorul și demolează sau mai Asta este marea diferență, asta este defablestemul fapt României. Tot revenind și revenind în aceleași greșeli, nu reușim să transmitem o stare de lucruri mai bună următoarei generații. Atât, tot. Bună ziua, Elena! Nu, scuzați, Iulian! Elena, stați acolo B că vă iau imediat. Bună ziua, Iulian! Bună ziua, domnul Moise. Vă de ascultăm. Astea, ah, de unde? De o Din Elveția. Să vorbiți mai aproape de telefon, că n aveți o telefonie prea bună în Elveția, acolo. Ia uite, mai bine în România. Nu, ah, Chiar că... M-au zis acum, domnul Da. Sunt plecat de o perioadă foarte nelugată, de 510 ani. Așa. De regretat. Am regretat că am plecat. De întors. Nu știu dacă am să ajung să mai întorc, pentru că mi-am temut o familie aici, soția mea era deja aici. Cum am întâlnit și ne-am cunoscut, a fost o poveste foarte frumoasă, dar... E tot româncă? Da, tot okay. româncă, ea este plecată mai de mult decât mine. Și, și nu e să convingeți o vă... româncă să vă întoarceți, deși parcă simt că dumneavoastră ați vrea. Sincer vă spun... Vă nu am fost să <laughs> Aș nu, vrea, dar mi-e frică, ia, spune -mi sincer. Nu, nu este împotrivă, nu ar fi împotrivă, dar... Cunoscând sistemul, văzând toate facilitățile pe care le acordă statul român pentru a crea o firmă sau a face o afacere, mai mult nu e în roate decât de a face ceva pentru, pentru, pentru țară, pentru noi. Dar pentru acolo, în Elveția, a... v-ați descurcat, Iulian? Foarte, ne descurcăm destul de bine, avem o pentru că, că, că ați plecat antrenați de aici, v-ați antrenat bine cu statul ăsta român și cu noi care luptăm pentru supraviețuire. De-aia ați avut mai multe șanse acolo. Exact, nu, să știți că șansele nu se le acordă, una cu două. Având o diplomă în aeronautică chiar. Ah, mă Mi-a recunoscut diploma, vă spun sincer, am cerut să mi se facă recunoașterea diplomii. mi a zis, nu, trebuie să faceți cursuri, a zis, introduceți-mă în școala respectivă ca să-mi fac specializarea necesară... Hai, domnule, veniți înapoi, că acum avem și noi avioane F-16. Azi a căzut un mig, e adevărat, dar avem avioane F-16. Veniți înapoi în România. Vă spun sincer, am la 8. Nu mi-ar fi... Nu mi-e rușine să, să spun că aș, aș, aș reîncepe din nou, dar soția mea și băiatul meu, fiind foarte integrați aici, integrându-mă și eu, nu cred că aș mai reuși... Ok, să mă, am înțeles mă asta, realitate. Iulian. Dar sunt evidente regretele dumneavoastră, totuși, că ați plecat. Corect. De, de corect. ce regretați? Vă spun, Regret, pentru că am avut firma, am avut societate, am avut afacere destul de mare, dar în lipsa ceva, jumătatea, care în România nu puteam cu această persoană. Nu, nu am găsit asa, asemenea persoană care să mă susțină. Și am zis, las tot, am săturat, pentru că în fiecare zi, în fiecare minut îmi venea controle, care biele, am închis, fie, Doamne, am spun, înțeles de ce, ce nu regretați Am înțeles că v-ați găsit și jumătatea în Elveția Felicitări totuși eu, totuși eu vă întreb De ce regretați că ați plecat? Că e clar că regretați Ce anume regretați de la România? Regret? Da, munți aveți și în Elveția Lopurile. Eu la Lopurile. riu din... A, așa, ce? Locurile oamenii, Pa, păi asta vă spuneam, că aveți și acolo Nu, zice-l vă spun aici este foarte greu să ai prieteni români, în special. Mai mulți am prieteni străini decât români. Am avut experiențe nefaste cu români, am ajutat oameni. Nu îmi pare rău că i-am ajutat, dar vă spun sincer, am fost de multe ori călcat în picioare de, de, de proprii, proprii con național. Da. Și vă spun sincer, da. îmi, este, îmi, este, pare, îmi pare foarte rău pentru pentru, acele, pentru a, acele locuri în care m-am născut, în acele frumuseți ale ale țării. Unde v-ați născut? este rom. În, în Moldova. Sunt din, din regiune, sunt moldovean. Mai exact? Bacău. Bine. Vă mulțumesc pentru telefon, Iulian. Ultima dată când am fost la Bacău, fudeam tare să nu mă prindă siretul din urmă, că venea o inundație în urma mea. 037 599 Elena, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm. Mă auziți că vorbesc la căștii, nu știu dacă se au de bine. Se de bine. Din Suedia vă sun. Așa. Și m-aș întoarce mâine. Ce nu vă place acolo? Nimic. <laughs> Puteți să intrați un pic în detalii, Elena? Eu am auzit că suedezi a -a. sunt niște oameni foarte muncitori, că au construit foarte mult. Da, e adevărat, sunt muncitori, construiesc, muncesc. Bine... A -a -a. Încet și foarte încet, dar bine ai făcut. Ok. Numai da. că sunt foarte reci. Sunt o uh, nație de oameni atât de distanți și de reci. Și nu, una la mână și al doilea, aici nu e viață. și cred că pentru toți străinii, din, românii din străinătate, nu e viață. Eu am ajuns la o robotizare, așa, muncă, casă, iar muncă, iar casă, nu există. La noi, cel puțin, stați așa are un pic, stați, stați. Un are... Elena, stați un pic. Muncă casă, iar muncă și iarăși casă. Deci ce vă Atât. lipsește? Faptul că nu aveți prieteni și că nu ieșiți cu prieteni? Bănuiesc că nu munciți mai mult de 8 da. ore pe zi, nu? viața din România. Nu mai mult de 8 ore. Uneori și mai puțin. Și cu banii pe care câștig... Faptul că că deci faptul că nu aveți prieteni de fapt vă afectează. De-aia ziceți că e o robotizare de la... Da, acasă, da, prietenii și viața din România. Românul are 5 lei, iese la o bere. Așa. Se descurcă. De... Nu sunt bani în România, dar toată lumea e la mare și toată lumea e la munte în zilele libere. Pe când în Suedia? Pe când în Suedia, nu ești nicăier, nu. Nu. aveți cârciumi, n-aveți de asta. Sunt foarte scumpe în primul rând și în al doilea rând, o atmosferă de așa, în cârciumile din Suedia. Adică... Nu știu bancuri. că ești la parastas. <laughs> <laughs> nu neapărat de bancuri, da? Dar nu cunoașteți alți români pe acolo... Da, da, da. Și cred că totul merge înaintea mea, a spus că românii în nu sunt uniti, nu sunt prieteni, nu sunt. Okay. Frați, nu sunt nimic. Okay. Nu au. Deci, de fapt, ceea ceva... De când sunteți în Suedia, Elena? De șapte ani. Ok, și după șapte ani n-ați reușit să vă adaptați? Nu. Păi nu -aș veniți înapoi. Face mâine, numai că problema este că am o vârstă și nu știu. Ce mai, dacă mai reușesc să-mi găsesc un loc de muncă relativ bun în România... Ce vârstă aveți? Dar 48 indiferent... de ani. Oh, ce, ai, vârstă. Dar indiferent ce vârstă aveți după ce ați trecut prin această experiență a traiului într-o țară occidentală, vă spun că e imposibil să nu vă găsiți ceva în România. Veniți cu un bagaj de cunoștințe și de experiență capitalistă, de fapt, și de educația muncii, care nu e foarte răspândită în țara noastră. Este, din ce în ce mai mult, dar nu e foarte răspândită. De e adevărat că ne-am dezvoltat o disciplină a muncii, și eu și soțul meu, un așa încât munca e pe primul plan și plata facturilor. Restul. Da. Dacă mai rămâne și ce o să mai fie, da. Ok, bine, să știți că nici în România nu sunt foarte ieftine lucrurile, să știți. Adică, mă rog, au mai fost, dar puține au mai rămas. România în direct, la Europa FM. Te ascultăm. 0372069599. Dacă ați plecat, regretați. Dacă n-ați plecat, de ce nu regretați? Bună ziua, Andrei. Bună ziua. Uh, am observat că ați vorbit cu majoritatea oamenilor mai în vârstă. Eu sunt de generația mai tânără. Nu, vă uh, contrazic. Cei mai mulți nu. care au vorbit până acum aveau între 30 și 50 de ani. Eu am 23 de ani. Oh, uh. ce mă bucur că ne ascultați și că ne ați sunat. Poftiți, Andrei. Da. Am o lună de zile de când am venit în Anglia și am apucat de o casă aici. Ideea este și, din punctul meu de vedere, sunt două categorii de oameni. Cei care pleacă cu gândul de a nu se mai întoarce și cei care pleacă, adică eu, cu gândul că ne vom întoarce. Mai e și a treia categorie, cei care pleacă ca dumneavoastră de cele mai multe ori la studii și își găsesc sortita aici, pe acolo sau sortitul și se căsătoresc și nu se mai întorc. Bineînțeles, ideea este în felul următor Eu m-am apucat o uh, vârstă foarte, foarte fație de, de la de ani am tot plecat Și vreau să vă spun că M-am apropiat foarte mult Adică mi-am construit o casă uh, În România, mașină, da? În România, dar bineînțeles okay. Ideea este că nu mai am foarte mult M-am Cred că vreun an de zile Să, zic, să mai pot să plec Și după, după Aș dori să vin acasă Să mă îmi servici. Stați, un pic. Deci, mai aveți, nu mai aveți mult timp, n-am înțeles chestia asta. Adică o să mai plec. Acum am venit pe o lună de zile, termin ce -am, la casă ce mi-am de făcut, o să plec înapoi acolo, pentru că în România nu mi-aș permite niciodată să-mi pot construi o casă cu bani și cu salariul de aici. Ce lucrați dumneavoastră? Șofer. Okay. Șofer de camion. Să știți că sunt bine plătiți și în România șoferii. Sunt foarte bine plătiți, dar în primul și în primul rând, munca și dar șoselele, controlele sunt, sunt, sunt foarte, sunt foarte Nu ne mari atenție foarte... Deci sunt, sunt tot mai frecvente Cazurile în care șoferii angajați din România Fac transport internațional sau pentru firme internaționale Și sunt bine plătiți Chiar dacă ei locuiesc bine. în România Chiar dacă da, muncesc bine. Sunt bine plătiți, dar dorm în camioane Eu uh, am fost și plecat pe comunitate Am muncit și pe comunitate Tot cu firma din România am plecat dar plecam trei luni, două săptămâni veneam în țară deci. Dar okay. în trei luni Stăteam în camion, dormeam acolo Deci Andrei, eu, sunteți hotărât să nu rămâneți Pe unde, tutăla, pe altă parte tutăla, De ce cu... Pentru că, în primul și în primul rând Oamenii nu sunt aceiași Prietenii și toată copilăria mea Este aici, unde trăiesc eu Și niciodată Nu m-aș putea obișnui acolo Cum a spus și doamna de mai înainte Nu s-ar putea adapta acolo cu Traiul, cu viața de acolo Aici și dacă, ok, am înțeles, Și gândiți ca un tânăr de 23 de ani, probabil toată lumea da? la 23 de ani gândește la fel, dar vă întreb așa, pentru, câteva, pentru următoarele 30 de secunde ați putea să vă proiectați în viitor 20 de ani, Andrei? În România? Nu, da, în România, deci proiectați-vă pentru 30 de secunde, imaginați-vă că aveți nu 23, ci 43 de ani, câți am eu? Și, uh, și gândiți-vă că în ultimii 20 de ani Nu s-a schimbat nimic Și că astăzi copilul dumneavoastră Care să zicem că are 23 de ani Are fix aceleași probleme pe care le aveați dumneavoastră Acum 23 de ani uh, Dacă o să regretați acest moment Vă întreb acum, uh, Reveniți înapoi în prezent Dacă o să regretați uh, în viitor decizia pe care o luați acum uh, Sincer vă spun uh, Probabil și probabil Aș regreta Pentru că n-aș putea să-mi fac un viitor aici niciodată. N-aș putea să... Deci, în România, pe, din punctul meu de vedere... Stai, stai, stai că n-am înțeles. Deci Cum? N-ați zis că vă faceți un viitor în România? Eu acum plec în afară pentru a-mi construi o casă. Am terminat o casă. În România? Nu, nu, nu, în afară. Și mă întorc în România, mă întorc în România, dar cu salariul de aici și cu trai de aici aș putea doar să supraviețuiesc. Aha, adică deci... Aș putea doar să supraviețuiesc, să pot să-mi în copil, să pot să... Deci, asta da. ați luat decizia să rămâneți afară? Probabil că aș vrea decizia să rămână afară, da. N-ați luat o decizie încă? Nu, v-am spus, m-aș întoarce acum. M-aș întoarce. Ok, Andrei, mărturisesc că n-am înțeles chiar toate procesele. Da, eu înțeleg din relatarea dumneavoastră că încă n-ați luat o decizie și că e posibil să luați ori decizia de a pleca, ori decizia de a rămâne definitiv într în următorii ani. Vă mulțumesc pentru telefon. Adrian, Bună ziua! Bună ziua! Bucur, am bucur să am uitați în direct uh, și chiar aș vrea să împărtășesc în experiențele mele pe care le-am avut în plinătate, să spun așa. Prima, prima dată am plecat în anii 2001. În uh -huh. Spania sunt doi ani, aveam o vârstă destul de fragedă, 22 de ani. Nu Mi-a plăcut câte cât, nu am putut să mă acomodez acolo. Nu mi-am mi proiectat viitorul atunci, la mult respectiv, uh, și viața mea acolo. Când era numai acasă, momentan. A, am uitat să vă spun foarte important, acum vă sunt din Anglia, <sus> unde de aproape șase luni. Așa. Eu și subscriu foarte, subscriu foarte mult cu cele spuse de antevorbitorii mei, sunt mai. știu ce vreau să fac în viitor, adică nu sunt așa necotorât ca și eu, antevorbitorul meu. Uh, viața mea, văd numai în România, dar uh, plecările în afară le văd ca și oportunități, având în vedere că nu pot să realiza. Multe lucruri în România datorită... Aveți familia în România, Adrian? Și... Da, am toată familia în România. Tot timpul mă gândesc numai la ei. Gândurile mele sunt numai acasă. Aici n-am niciun fel de gând. Aici nu simți că trăiești. Aici nu ești alături de viața spirituală pe care trebuie să o vedem. Ok, acum sunteți, vede. sunteți la muncă în Anglia cu da, uh, la decizia... La al... la da, la deci la noastră... Azi... mecanic de meserie... Ok... Dar dumneavoastră acum sunteți hotărât să vă întoarceți, dar când ați plecat în Spania, ați plecat cu gândul da, să rămâneți acolo? Păi optiște am și, da, nu trebuie să zic prea multe, cât de curând mă voi întoarce acasă și voi rămâne acasă, sper clar, pentru mult timp de aici încolo, să nu mai revin decât o vizit aici sau o excursie. Uh -huh, uh -huh. Uh, nu este ceea ce crede toată lumea, în afară de bani aici, nu este nici o altă plăcere, nu există păcere aici, din punctul meu de vedere, nu există, întotdeauna, mai ales după Brexit, atitudinea englezilor față de români și față de polonezi este una deplorabilă în ideea în care Brexit ul a trebuit ca să răbohnească față de emigranți. În că emigranții aduc aport, economie, într-o mare măsură și mereu intră... Da, ok, în... hai să nu intrăm în dezbaterea asta politică, pentru că ceea ce facem da. astăzi e mai degrabă o împărtășire sentimentală, să zicem da. așa, Adrian. Da. Deci, da. A... Da. Aș da. vrea da. să revin da. la decizia da. pe care... Adrian, deci plecaseți în Spania, hotărâți să rămâneți în Spania și ați luat decizia să vă da. întoarceți da. în România. Nu am plecat să rămân de definitiv în Spania, am plecat tot așa în ideea în care să faci ne ceva, să ne putem să-l o viitor. La mult eu am plecat să-mi iau o, o mașină țin minte, aveam 22 okay. ani, acasă nu mi te prea deci multe. Deci niciodată dar... nu v a spus problema să rămâneți pe acolo? Nu, nu, fiindcă nu simți că trăiești. Dacă vrei să te rezumi și să vezi de cât partea materială, ceea ce niciodată nu po poate avea împlinire cu partea spirituală, mm -hmm. da, poți rămâne, dar dacă vrei și ceva mai mult decât bani de la viață, necia acasă, la locul tău unde te ai născut. Eu cred, cred într-o o mare legătură între locul care te naști și locul unde trăiești. E bine, ca întotdeauna să fie exact cam la același loc unde te ai născut. Probabil că așa este. cum spuneți, noastră, dar diferite civilizații, culturi, sunt mai multe aspecte care nu se fac viața Deci, asta vă, vă place dar... România? Ce să mai calădă? Ce -o mai dăm la întors? Vă place România și gata? România mă ne clasa politică, că razeți, mai face orice ca să scăpăm de ea. am eu nu m-aș pentru. Uh, Fara mea, în ideea în care și copiii mei care vor veni să ne. mai vă Bine, mai Adrian, ia sacrificați vă dumneavoastră, și candidați la următoarele alegeri. Vă mulțumesc. 0372069599 Olimpia. Bună ziua! Bună ziua, Moise! Vă ascultăm! Uh, Moi am să-ți povestesc un lucru care într-adevăr uh, are un rol sentimental pentru noi. În 1994, la 34 de ani, am avut șansa să prind un contract în regatul Marocului în calitate de cooperant. În regatul Marocului, Maroc a zis? În regatul Marocului, okay. da. Am plecat împreună cu soțul și cu doi copii mici, 5 ani, respectiv 10 ani. Am stat acolo trei ani, trei ani în care ne-am dezvoltat profesional extraordinar de mult, era și vârsta la care înghițeam, absorbeam foarte mult ca un burete din punct de vedere profesional. Dar ne-am întors în România după trei ani, deși puteam uh, sine să prelungesc contractul. Dar bănuiesc Sunt că nu v-ați integrat de... Olimpia, acolo este totuși o cultură arabă, nu v-ați integrat acolo bănuiesc. Și totuși ne-am simțit extraordinar de bine. Am fost tratați ca niște oameni, am fost tratați corect. N-am avut parte de niciun fel de nedreptate timp de trei ani cât am stat acolo. Ceea ce nu pot să spun că se întâmplă în România astăzi. Este o cultură cosmopolită, e adevărat, însă da. e o cultură arabă, adică. Sigur că da, e o cultură arabă, nu știu care e situația acum pentru că au trecut 20 și ceva de ani de atunci, dar la perioada respectivă, noi ne-am integrat, am fost primit extraordinar de bine și ne-am integrat foarte bine. Adică v-ați simțit, copii... da? simțit bine acolo, da? V-ați simțit bine și totuși bine, ați luat da. decizia să vă întoarceți. Întrebarea de astăzi da, este dacă regretați. Uh, regretăm De ce regretăm? Pentru că După ce ne-am întors atât noi cât și copiii Ne-am lovit de tot felul de nedreptăți Copiii la școală vedeau uh, Vedeau toate nedreptățile Care li se provocau din cauza altora Care erau copiii nu știu cui și nu știu cui Noi pe de altă parte aveam Parte de alte nedreptăți În viața socială și profesională Ceea ce m-a făcut să regret M-am întors uh, Regretul s-a transmis Din păcate și copilului mai mare care acum este plecat în Anglia. Ups. Și uh, se mai întoarce? -are rău că a plecat. Dar se mai întoarce? Okay. Se mai întoarce? Nu știu. Momentan este acasă pentru două săptămâni, dar după ce sta acasă 10-15 zile, îmi spune că totul este gri în România. Vede oameni îngândurați, vede feste triste. Uh, da, pentru că este la vârsta la care se integrează mult mai ușor decât cei care au vorbit înaintea lui, culmea tot din Anglia și au spus nu ne place aici, nu ne Corect. integrăm. Da, despre asta este Corect. vorba. De fapt, aceasta da. este drama României. Deci, Olimpia, să înțeleg că regretați că n-ați rămas în Maroc. Da, am un, am un colț al inimii mele care regretă. Vă mulțumesc pentru faptul că ne-ați sunat și ne-ați împărtășit această exper -ă, experiență a noastră. Cosmin, bună ziua! Cosmin? Da. Cosmin, sunteți în direct, vă ascultăm. Bună. Vă asculta? Da, da, da. ziua bună. Îți de emoții și încerc cer scuz în avans pentru asta. Ok. <coughs> a, așa. Uh, lucrez în Anglia... În plăcat, fac un an în, în septembrie... Ai dracuie, englez, când au zis ei că o să ne vălim peste ei, au avut dreptate, noi ne-am împotrivit, am zis, hai bă, că nu venim așa, dar cred că totuși am cam invadat. Acum câțiva ani, mai țineți minte, campania aia? Cred că m-am invadat, e acum vreo de ani cu capitalismul, primă, în prima fază. Nu <laughs> doar am răspuns acum, a primărit atunci. Uh, dar, ideea e că, așa cum văd eu întrebarea... Cred că e dacă ne pare bine sau nu, dacă am plecat. Mm -hmm. Sau, sau mă rog, că am, dacă rămas. am rămas. Da, exact. Aceasta e întrebarea. În cazul meu este câte puțin din fiecare. În sensul că eu mă gândesc să vin în România, prin Anglia sau, mă rog, din afară. În deci, orice caz. Adică regretați că ați plecat. Întrebarea e de ce, Cosmin? Ideea este că și regret dar îmi pare și bine în egală măsură. <coughs> Din nou scuze pentru, pentru emoții. Normal că vă pare Regret bine. Că, așa. Acolo aveți salarii, okay. aveți altceva, dar întrebarea e de ce regretați? Am părăsit România. Așa, și? Că, Aici sunt niște energii speciale pe care nu mai simțiți acolo. Hm? Da, not taken. Uh, nu e <laughs> doar chestia asta Domnule, așa e, deci vă spun că și eu de câte ori plec Mă bucur când mă întorc, nu știu dacă sunt energii sau nu sunt Dar mă simt bine atunci când văd Bucureștiul de sus din avion Sau când să ajung în Giurgiu și mă rătăcesc din cauza faptului că nu prea sunt indicatoare Dar mă bucur așa în felul meu, mă înțelegeți Deci înțeleg chestia asta cu energiile Fiecare o înțelege cum vrea el eu așa, o Bun, nu vorbesc de energie acum. Da, da. Nu, nu vorbesc de energie, vorbim o altă chestie. Așa. Mă gândesc că pe termen lung, pe termen lung, nu este eficient să părăsim țara în care ne-am născut. Nu e eficient, uh, a zis, e un dezastru. Nu. E, e un dezastru. Deci Ei pentru țară e un dezastru, m -a m -a să știți. Nu e un dezastru. Așa. Exact. Okay. Soția mea, mai devreme, am doi copii și urmează să-i fac pașaport uh, celui mai mic de câteva luni. Uh, și soția mea a fost mai de la pașapoarte, este coadă de noapte, să face coadă. Da, că ne trezim nu, cu toții acum. Da, domnule, uite, nici n-am pașaport și, și nu știu cum să fac. fac. Uh, ideea e că nu cred că este eficient, pentru că, uh, cel puțin în două rațiuni, în primul rând, uh, noi plecăm într-o țară în care uh, suntem, nu știu dacă exploatați, dar în orice caz nu suntem văzuți ca de-ai locului. Pentru că și... nu sunteți de-ai locului. Bun, bun. Dar ideea este că noi în orice caz am investit tot într-o țară care nu, are, nu va avea grijă de copiii noștri. Adică nu e ca și cum o mână spală tata. E o mână șterge la Co așa sta, Nu, altcineva. Cosmin, stați așa un pic. Deci dumneavoastră vă e teamă că în Anglia copiii dumneavoastră vor rămâne cu statut de uh, imigranți, ca și dumneavoastră. Da, ar deci... putea rămâne sau oriunde în altă parte. Păi asta depinde doar de ei. De ce ar rămâne da. cu statut de imigranți? Cosmin? Nu cred că înțeleg. De ce ar rămâne cu statut Ma, de imigranți? Că e cetățenie după un anumit de timp, nu e vorba numai de cetățenie, e vorba de faptul că s-ar indegra altfel decât... Deci când tinerețe, îți faci prieteni, îți găsești o iubită, simți altfel ca aparții locului. Bun. Uh, Dar... Nu știu, cred că Uite, să vă spun o poveste. Aia. De Paște da. am lipsit o perioadă. Când, mă rog, de Paște am fost într-o excursie, într-un teritoriu spaniol, în Tenerife mai exact. Și am întâlnit acolo, la un hotel, o domnișoară care era chelneriță și care a zis, eu sunt în Spania de la 9 ani. Vorbea amestecat, vă spun. Zice, noroc că boyfriend român, că altfel nu mai numeream. Nu se simțea româncă, nu avea nicio problemă, să se simția spaniolă 100%. Venise de la 9 ani cu părinții în Spania. Pe de altă parte, am o cunoștință. Care a plecat în Spania la muncă. I-a mers atât de bine încât, după o perioadă, și-a luat și părinții acolo. Părinții s-au adaptat extraordinar, ea nu s-a adaptat, s-a întors în România. Și acum are părinții în Spania, iar ea trăiește în România. Cum vi se pare? Liliana, bună ziua! E interesant faptul că mulți cred exact acest lucru, cât de rău o duc eu aici, așa vor fi și copiii mei. Bună ziua, Liliana, vă ascultăm! Bună ziua! Vă sunt din Cipru? Da? Sunt de 11 ani aici. Da? Cipru este. Ultima cară la care m-aș fi gândit că aș fi ajuns aici a fost o întâmplare pe care o găsesc fericită acum, după 11 ani de stat aici, uh, pentru că, așa cum îmi place să glumesc, uh, I'm a Village Girl, să deci m-am integrat aici foarte bine, ca să zic, este foarte linițe. Dar de ce? Că Village Girl, nu atentate... se, Liliana, village girl se adaptează greu, <laughs> nu ușor. <laughs> Eu m-am adaptat bine, nu ușor, dar m-am adaptat. Deci n-aveți niciun regret e, că ați plecat dar, din mai... România. Uh, deci a fost o întâmplare și întotdeauna a zis, am zis că nu o să plec. Fac, am avea 50 de ani fac parte din generația de sacrificiu, ca să zic așa, care a sperat tot timpul... Toate -o generațiile bine, de hai, sacrificiu hai, în România, feceterea. nu vă faceți iluziști. Doar că nu-și dau seama Asta de la a început, e. își dau seama după perioada. Deci încă o dată... Am plecat pentru un sezon, așa. ca bângătoare uh, într-o brutărie. Pentru așa. un sezon, dar... După care am zis, hai, încă un sezon, după care mi-am adus sosul și copilul. Mm -hmm. uh, am hotărât să rămânem aici pentru că mama a zis, uh, copilul rămâsece cu mama și mama a zis, mama nu mai pot, că are 9 ani și deja e băiat și este, sunt prea bătrână. Și atunci am luat o hotărâre care pentru copil e posibil să o fi luat greșită. Școala românească, orice s-ar spune, este foarte bună. ne am uh, lovit aici de niște curiculum curriculum vite curriculum curriculum curriculum sunt... altceva Exact, Programă da. Programă, zicem, așa. De foarte foarte, de foarte proastă calitate, de foarte joasă. Deci regretați că ați plecat din România. Deci regretas că a plecat din România doar pentru că nu învață copiii carte la, la, la școală, da? Asta? Pentru, pentru școală, altceva, pentru că școala nu regretat nimic. Este foarte V-ați întrebat bine un acolo un cu grecii ăia? La televizor și oriunde oriunde văd copii care sunt uh, la olimpiade uh, de matematică, de tata da. ta da, da, da, și care sunt foarte bine, am un, am un regret enorm, pentru că copilul meu putea fi acolo. Vă mulțumesc pentru faptul că ne-ați împărtășit și dumneavoastră noastră experiență, Liliana, e foarte interesant. Vedeți cât de mari sunt diferențele culturale între cei care se duc către țările anglosaxone, Germania, țările nordice, Marea Britanie... Și cei care rămân mai pe partea asta de sud, na, în Spania mai degrabă sau în Cipru, cum spunea Liliana mai devreme. În același timp îmi dau seama că nu toată lumea percepe corect, de fapt, cauzele sau cât, cum se poate face genul acesta de integrare. Și mai ales ne e rușine să spunem că ne place România. De fapt, cred că acesta este principalul motiv pentru care cei mai mulți dintre noi au rămas.